Hol a világ közepe. Egy város melletti pusztán, a Hortobács szélén, cifraszűrös öreg pásztorok közt találkoztam először Vajda Máriával. Kékfestő ruhájában forgolódott közöttük, szeretettel köszöntötték egymást, ismerte szinte mindegyiküket. – Lássa, Marikám, megvannak még az öreg legények. Az akkor már doktori címet kapott Vajda Mária kutató jó 30 évvel ezelőtt egy karcsú kis könyvvel mondhatni forradalmat csinált. A könyv a paraszti szexuális élet szokásait beszéli el, szokatlan nyíltsággal, köntörfalazás nélkül, sok éves gyűjtőmunkára, adatközlők vallomásaira támaszkodva. Onikú. Amikor a könyvet olvastam, s néhány témába vágó filmet megnéztem, volt okom töprengeni. A rég volt paraszti élet nyilvánosságra hozott szerelmi kultúrája, az anekdoták pikás részletei, a vaskos történetek, a sokszor nyers a testiséget néven nevező szokások, a bővéri humorral fűszerezett táncszók, csújogatások, a nevetésen, kinevetésen túl vajon üzennek, Üzennek-e valamit nekünk, mai párocskáknak? Mit mondhatnak a tanga bugyik, köldök szoknyák, mély dekoltázokból domborodó gyönyörűségek, a bárhol elérhető pornográf filmek között élő, a természet és a föld közeléből, a megengedő és tiltó közösségtől elszakadt, mai olvasóknak, mai nézőknek, mai fiataloknak? A találós kérdésre, Hol a világ közepe? Tessék a többértelmű válasz. Ahová a botomat szúrom. Finomabb és egyértelmű megfejtését a népdal kimondja. Szeretőmölébe megyek, hogy a világ közepén legyek. Vajon érti-e, érzi-e a népdalok képi világának finom célzását? Akár ezt a lírai mondatot ma egy átlag ember leverték előtte a harmatot. Vagyis a vőlegény olyan lányt vett el, akinek már volt dolga más férfival. Hát nem tudom. Ha meggondolom, a plázákba szoktatott ember harmatot se igen lát. De nagy az Isten mi, ne se, mondják arra felé, ahol Vajda Máriával találkozta, ami annyit jelent, sokfélék vagyunk. Bízzuk oda, ki érti, ki nem érti. Ez a meglehetősen életszagú témához amúgy sem illik a fanyalgás. Ezt már Vajda Mária mondja, akit Balmazújvároson Marikának emlegetnek, s akkoriban a helyi múzeum friss szemű fiatal és való munkatársa volt. Egy véletlen vezette pikás témájú dolgozatához. Engem valóban a szerencse a kíváncsiság és az empátia vitt a sűrűjébe. Mint fiatal néprajzkutató, állítólag szemre való lány voltam. Kikerültem Balmazújvárosba ötödévesen. Vazzott Veres Péter szelleme, hogy az a szigorú zártság, amiről írt, vajon igaz-e? Milyen ez a rideg falu, ahol a helytállásnak a magas iskoláját tapasztalni, azt, hogy rongyembernek lenni nem lehet, hogy itt a népek a szegénységükben is rendkívül büszkék és önérzetesek, ahol a megélhetés kényszeredik tát mindent. És nem lehetett hazudni. Így éltek, egymás szeme előtt. Látták azt, hogy ki hány órakor szekerezik, vagy gyalogol ki a faluból, kinek milyen a portája, hogy szombaton fel van eseperve, mint ahogy gyerekkoromban a nyírségi falvakban is tették. Nyírségi vagy? Igen, a szüleim nyírségiek, az egy más világ. Ahol a homokot fújja a szél, új meg új barázdába fújja, ott is küszködni kell, de mint a homok, valahogy könnyedebbek az emberek. Akármerre mész, adja magát, a szívére ölel. A fekete földi ember, mint a Balmazújvárosi is, az nagyon kötött, nagyon zárkózott, és amie van, az nagyon védi. Nehéz a bizalmukba férkőzni. Engem is nehezen fogadtak be, de amikor eljöttem egy évtizednyi ottani élet és munka után, már régen a mi marikánk voltam. Azt mondtad a véletlen. Igen, igen. Volt ott egy öregek klubja, és volt ott egy drága jó ember a Józsi bácsi. Előttem van most is a huncut szeme bajussza, a fekete csizmája, mert ott még a hetvenes években is úgy viselték a paraszti viseletet, mint katona a mundérját. Ilyen nagy melegben is legfejebb lajbi, de a magasan zárt fehér ingaz ott volt, meg a csizmanadrák csizmával. Hozzászoktak. Meg ha felgyűröd az aratásnál az ingedulját, a toklász az mindösszekarcol. És van egyfajta szemérem, hogy a testünket, az erőnket nem mutogatjuk. És valahogy tudták, hogy sokkal jobb, sokkal jobb a sejtelmesség. Naszóval beszélgettünk, és akkor láttam, hogy egy jól megtermett néni, a Marinéni minden áron a józsi bácsi ölébe akar ülni. Az látszott, hogy jóval felül vannak a hetvenen. És akkor megkérdeztem, Józsi bácsi, hát nem veszi észre, hogy a Marinéni valamit szeretne? És akkor azt mondta a Józsi bácsi, Hát tudja, kedveském, az kéne mind a kettőnknek, ami nincs. És mi az Józsi bácsi? Jaj, Marika, én azt nem mondhatom meg magának, mert maga tanult nő, meg olyan fiatal. De mondja már meg. De nem, mert maguk biztosan nem használnak olyan szavakat. És akkor hosszú időt telt el, amikor egyszer egy régi lakodalmat állítottam színre, és Józsi bácsi volt a kalaúzom vőfélyeket, meg szereplőket kerestünk, és akkor megint kértem, mondja már meg, amit elhallgatott. És akkor Józsi bácsi megmondta, hogy mi kellene. Amitől én majd hátas dobtam ott a sáros feketeföldi Balmazújvárosi utcán. Egy jó, kemény szerszám, na az. Persze kimondta. És akkor nekem leesett, hogy a szex akkor ez a fajta szájúság teljesen megdöbbentett. Komám asszony, adjon nekem szállást, a kordémnak a fészerben állást, akármerre legyen a kereke, csak a rúdjának legyen jó helye. És rá se kellett jönnöm, hogy a szókimondás és annak a sokféle változata mennyire gazdag, és mennyire jellemző minden paraszti közösségre. Az irodalmárok vértizzadnak, hogy kitaláljanak egy-egy kifejezést, belőlük pedig egy rózsaszár gyengesége, szépsége mellett a vaskos, kézzelfogható, rendkívül plastikus dolgok is olyan természetességgel jönnek. Hát mégiscsak a legintimebb terület. Hogyan kezdtek beszélni róla? Kezdetben nehezen, tényleg nagyon nehezen nyíltak meg. De amikor arról győztem meg őket, hogy nekem ők most munkatársaim, és talán a nyitottságom a kedvességem miatt megkedveltek, utána már jöttek a múzeumba. Eszembe jutott Marika még valami? A férfiak vagy a nők voltak közlékenyebbek? A férfiak inkább. De aztán a nők ugyanúgy. És amikor meséltek, olyan boldogok voltak. Újra a fiatalságukat. Látott már szíki füvet virágozni a hortobágyon, mert olyan a szerelem is. Elvirágzik az is hamar, jön a család, a szegénység, a küzdködés, azt oda van, de olyan jó visszagondolni rá. Erdei Ferenc fogalmazta meg annak idején, és ez így volt, hogy a paraszti szerelmi életnek minden szépsége valahol a házasság előtt zajlott még akkor is, ha egy tilalomkarókkal övezett édenkert volt ez a szerelem. És az olyan csodálatos, hogy megteremtették a módját, a lehetőségét, hogy a fiatalok kijéljék magukat. De nem ám a mai módi szerint. Ugyanis minden egyetlen célt szolgált, hogy felkészüljenek a sírik tartó házastársi kapcsolatra, a családi életre. Erről is meséltek? Mi mindent, hiszen kortól erre nevelődtek. A kislányt, amikor már totyog, megtanítják, hogyan kell etetni a baronfit, hogyan szórunk oda és mit a tyúknak, mert a tojásból lesz neked majd a hajadba pántlika, vagy abból lesz paprika, meg só. Aztán később megtanulja a vásárfiához kapott kisbögrével, kisteknővel és egyébbel, hogyan kell főzni, mosni később elkészítette a kelengyéjét. Ma pucérfenékkel mennek a lányok férhez, nincsen meg a stafírungjuk, nincsenek ismereteik. A régiek megtanulták, hogy mire van szükség egy háztartásban. A leány kicsikorától kezdve font, szőt, és amíg nem lett kész a kelengyéje, addig nem mehetett férjhez. És ugyanúgy a fiúk is felkészültek a párkapcsolatra. Náluk az erő, az ügyesség, a szorgalom, ez volt a mérce. Értékmérő és értékteremtő szerepe volt a munkának. A közösség ennek alapján fogadta legényi, ha megfelelt, és innentől házasodhatott. Azért voltak, főleg a lányoknak, megpróbáltatásai. Hát persze, emlékszem, processzióban mentünk a Mária Pócsi búcsúra, és én is azt néztem, hogy a lányok vitték a legények csizmáját. Egészen a kegytemplom falujának a határáig, ott húzták aztán föl. De addig a lány szagolhatta a legények lápszagát. Mert hogy ez is hozzátartozik. Hozzátartozik a testiséghez. Nem csak a szexus. És azt hiszem, hogy a jövendő család megtartásának, az elfogadásnak, a türelemnek, a másik elviselésének, egy ilyen rítus, valamiféle előiskolája. De annyi-annyi üzenet volt. Játékos is, évődő is, pajzán. Mikor a lány gatyát mos, akkor bezzeg nem álmos. Gondolkodik felőle, ha lett a csingilingi belőle. Vagy egy másik szokás. Amikor már komolyá vált egy kapcsolat, a leány himzett zsebkendőt ad a legénynek, de nem csak azért, hogy kitűzze a mellény zsebébe, mutatván, hogy neki már kifogott szeretője van, hanem, hogy használja. Beletrombitált, belefújta az orrát, és hétvégén elvitte a leánynak ezt a használt zsebkendőt, hogy kimossa. Mert hogy ez is az élet része. Akinek volt szeretője, azok összebújtak, ez nagyon érdekes, mert a különféle közösségekben a megélhetés kényszere diktált. Itt, az Alföldön nehézség volt a megélhetés, és emiatt értéke volt a szüzességnek. Hegyvidéken van erdő, van kő, könnyebb akár házat is építeni. Ott más a közösség morálja. Például a mezőségi széken ott természetes volt, hogy kipróbálták. De ott is tudni kellett, hogy kinek adja oda a leány magát, hogy az tartós kapcsolat és utána tényleg házasság legyen. Az alföldön viszont a szüzessége egyetlen kincse volt a leánynak. Aki gazdag volt, kitudták a becsületet néhány néhányholt földdel. Ha megesett a lány, akkor elvette egy öregebb legény, vagy egy özvegyember, vagy egy szegényebb. Mesélték egy gazdalányt, felcsinált a kocsis. És már későn derült ki. Hát, hozzáadták. És nagyon jó gazda, nagyon jó család lett belőlük. Bővérű férfiak, kikapos lányok, menyecskék, mindenütt voltak. Voltak, vannak. Ez hogy volt? Hát persze, hogy. Volt egy csőz bácsi, ilyen bővérű, meg a kíváncsiság is hajtotta. Kint hált a határban, és hát sok szegény ját lopni egy kis tököt, kukoricát. Azokat be kellett volna kísérni a községházára. De hát természetben is kiegyenlíthették. Ő mondta, tudja, kedves, egy idő után rájön az ember, lyuk van mindegyiken, egyiknek forróbb, másiknak csöndesebb. Asszonyokról is mondták, na, annak olyan forró, ha hóra ül, elolvad alattal. És hát a fiatalokat is hajtotta a vérük. A legények sok mindent ígértek, hogy kapjanak. Az olyan lányt aztán, akit használtak, tehát szexuális kapcsolatban voltak vele, nem vették el. Hát voltak, bizonyára voltak megdöbbentő történetek. Ez a téma annyira érzelemdús, ma is látom a szemüket, hallom a hangjukat. Sok adatközlő volt, aki a nászészakájának a történetét megosztotta velem. Elmondta, hogy mennyire félt, hogy áradt az urából a borgőz, hogy végig nagy fájdalma volt, hogy sok asszonynak egész életében nem volt fikarsznyi öröme a férjével, hogy az első éjjel el akart szökni. Aztán meg attól félt, hogy ott hagyja az ura, mert milyen szégyen, a első éjszaka hazamegy pendeljben a menyecske. Ránézve is szégyen, meg a férfira is. Miért? Hazament? Hát olyan is volt. Aztán a szülei visszaküldték. Visszaküldték. Nem érzelmi alapon köttettek a házasságok. Abban a világban nem lehetett erről szó. Nem voltak érzelgősek, hogy jaj, összeveszek az urammal, mert milyen ember... Vagy ott hagyom az asszonyt egy másikért. Gazdagnál, szegénynél egyedül a család számított. Meg kell házasodni, hogy az ember családot alapítson, gyerekei legyenek, hogy legyen egyik a másiknak gondviselője. Mi élete van olyannak, akinek nincs családja? Még a kenyír is keserű, ha az embernek magába kell lenni. Én azért házasodtam, hogy legyen egy hajlíkom. Ne legyek csavargó. Én úgy mentem hazafelé, mint akit hajtanak. Jó volt tudni, hogy az asszony odahaza vár. vár. Elkacsmarinthatom a derekát, azt van kivel összebújni a nyoszóján. Így meséltek. Volt érzelem, persze, de ennyi, és ezentúl a család egyfajta gazdasági közösségnek számított, ahol az érzelgőségnek nem volt tere. Idejük se volt rá. Reggel felkelsz, begyújtasz a tűzhelybe, hogy reggelit csinálj. A baromfinak adsz, ha tehened van, megfejed, sír a gyerek, már rángatja a szoknyád. Nincs egy olyan intim terület, ahol leülhetnél, és elmondhatnád a teraszon este, hogy rosszul esett, ahogy szóltál hozzám, és ez nekem mennyire fájt, miért nem tudsz kedves lenni? Nem. Az intim szféra a direkt testiségre törekedett. Lefeküdtek, meg volt, De fontos volt. Veres Péter írja. Amikor a férfi háborúba megy, nem azt kérdezi, ugye Júlcsa, megvársz? Mert az a világ legtermészetesebb dolga. Hanem azt mondja, vigyázz a jószágra, malacra, tehénre. Mert az volt a létük alapja. Abból lesz tej, zsír a családnak. Erről szólt az életük. Aratni kellett, Szántani kellett, tehenet fejni. Aki kilógott, azt a közösség megvetette. Szégyenében kútba ugrott. A szülők nem adtak hozzá, akit szeretett. Lehet, hogy sajnálta az egész falu. Lehet, hogy ballada született a tragédiából. Sokáig beszéltek róla. De tudták, hogy más az élet rendje. Kőbevéset, iratlan törvény a többségét e szerint kell élni. Maga a szerelmi vallomás is. Nem arról szólt, hogy Juliskám mennyire szeretlek, hanem Juliskám kapott egy mángornót, hogy majd ezzel simítsa a ruhát. Megfaragta ugyan, szívet rakott rá, meg rozmaringot, meg páros galambot. És nem írta rá, hogy szeretlek. De ezzel már megvallotta az egész közösség előtt, hogy komoly szeretőnek tartja. El fogja venni. Minden időben végtelen az emberi történet. Fájdalmas és örömteli. Szeretünk és csalódunk, megfelelünk és szabálytalankodunk. Régen is így volt, ma is így van. Csak azok az iratlan törvények, amelyek biztos, hogy sok-sok áldozat árán, de megmaradni segítettek ott a hortobás szélén, családot, közösséget, azok hová lettek. Elgondolom, hogy ebben a nagy-nagy szabadságban hová lesz annyi magányos fiatal, magára hagyott öreg, hová lesz az a sok széttöredezett család. Nincsenek tilalomfák, mint régen, nincsenek tabuk, mint akkor. Hát miért van annyi boldogtalanság?